Урятуй, порадь, як жити, втім, не треба поради. Якби і жива була, не зрозуміла б. Добре влаштувався у Києві є квартира, є хліб, є до хліба. Що ще потрібно людині, коли дивитися з її голодних гірких років? А може б, і зрозуміла? Адже весь свій недовгий вік прожила, проробила чесно. «Але тепла треба!» Недолюблено його, малого, недогріто. Озирнувся ніде ні когісінько, самі христи навколо. Хлопчик під скертою не одриває очей від книги. Я опустився на коліна, торкнувся долонями зарослого травою пагорбка під бузиновим кущем. Мене літ з десяток чи більше, допоки я виросту, щось зрозумію у цьому світі, і шукатиму могилу матері. До того часу вербовий хрест упаде, могила сяде, загубиться, і від матері залишиться на землі єдиний слід. Я, Петруня Ярослав. З-під трав'яного покривала земля дихала в моїй долоні холодом, вінець земного життя. І я згадав, ще хлопчаком о тим, що під скиртою мріяв десь колись через тисячу літ, такий же хлопчик пастиме свиню на стерні і читатиме мою книгу. Хлопчик з книгою відчував ріку часу, що невпинно тече крізь нас, і наївно прагнув її перейти, позмагатися зі смертю, з кінечністю земного буття. А коли він виріс, той хлопчик і став сьогоднішнім Ярославом Петрунею, відомим, талановитим і так далі, наївся, обріз салом. Він перестав відчувати течію часу. Як перестаєш відчувати літеплу воду, коли лежиш горілись на воді, розпростерши руки-ноги і наповнивши груди повітрям. І ти продукуєш мертві слова. А якщо хлопчик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 А наплодив слів мертвих. Я ступив на стерню обережно, наче на край човна, який ось ось згоїднеться і попливе. Але стерня не гойдалася і не пливла з-під ніг. Стерня була справжня, непридумана за письмовим столом, не привиджена у сні висока, бо тут, біля дороги, комбайни розверталися. Курна або шлейф дорожньої куряви осідав на ній від самих жнив, і передки моїх фінських черевиків та штанини внизу одразу посіріли. А коли я одірвав очі від стерні, побачив хлопчика з книгою. Хлопчик лежав до лиць на соломі, наскубані із кирти, а ноги стреміли в небо, чорні, наче в шкарпетках, з пакульського чорнозиму. Широкі, натоптані п'яти, довгі темні нігті, але насправді хлопчика не було на цім клинку під скиртою.